Barikiwe na Kristo. E, tuko katika kitabu cha Matayo mlango ule wa 27. Ehm kichwa cha somo la leo kinasema kujuta hakuleti wokovu bali imani. Kujuta hakuleti wokovu bali imani. E, tumesomewa mistari jumla iko na sehemu ya kwanza kitabu cha Matayo, mlango wa 27. E, na wiki ijayo tutakuwa tunamalizia mlango wa 27 saba e, kuanzia mstari wa 32 mpaka mlango Unapoishia mstari wa, wa 60 na Ehm katika mlango wa leo tutaona visa kadhaa jinsi Yesu alivyosubishwa e, lakini tutaona habari za mtu aliyekuwa anaitwa miongoni mwa wanafunzi wake aliyekuwa anaitwa Yuda. Judas iskarioti ni ni maarufu kwa somo matendo yake e, tutaona kwamba alijuta alijuta na katamani eh, apate msamaha na nini eh, lakini biblia kwa wazi kwamba alikuwa ni mwana haku, wa hakupata uokovu leo hii atakwambia ujute dhambi za zako tupa dhambi zako uweze kuafanya bali tutaona ni imani katika kristo ndiyo inayo eh inayoookoa zao ni, ni, si, nimesha sana na, lakini nitakuwa naligusa kwa kiasi chake eh sehemu nyingine ambazo watu wengi katika biblia nasema, bwana nifanye nini nipate poko akasema maamini bwana yesu hajamwambia kwamba jutia dhambi zako zote basi katika kitabu cha matendo ya mitume mlangu wa 16 kuliko kuna askari alikuwa amewakamata akina paulo na asira kule filipi eh akawa anatafuta uzima wa milele na nini akamwambia maamini bwana yesu wewe na nyumba yako mpate poko leo hii atakuambia eh, juta ote, ulie ufanye nini na nini au watu wako kwa moja ya kama Judas Iscariot. Kwa kujaribu wanajaribu eh, ni tutaona sehemu kubwa pia ya maandiko sehemu ya pili ya maandiko hii inayotuonyesha kwamba ni katika huku kufa kwa Yesu Kristo katika kuteswa kwake niko wokovu nako patikana. Tona mtu mmoja anaitwa Baraba ambaye eh, Yesu anahukumiwa kwa niaba yake Baraba natoka. Eh, mkosefa anatoka wala Baraba hakujuta. Atuoni kwamba nimejuta hapa ili ni kafu ya Yesu Kristo anakufa kwa kwa niaba ya mpokefu. <tose> eh lakini utaona mkosaji anaenda anafanya kosa akitoka na juta ndalia na kujinyonga na kufanya nini? Lakini Biblia inasema alikuwa ni maana mpotevu bora asingalizali. Kwao <tose> ndio kichwa cha somo <tose> la leo. Kuna vitu vingi tutajifunza lakini nataka tusikizie hiyo sehemu kwa sababu ndipo watu li wengi wanakopotelea, watu wanamtafuta kristo wanatafuta neno wanatafuta ibada wengine wanakuja tuko bini tu kwa kutafuta dini tu shirika ni kifa niweze kuzikwa na nini yaani inakuwa ni, ni mambo kama ya ya desturi tu maisha ya ki, ya ya dini mimi ni mkristo baba yangu alikuwa mkristo na nini hawa hawatafikiwa moja kwa moja lakini wanakuwa wako katikati ya mazingira ya wokovu na watu na hiyo wengi watapotea mtu mmoja alimuuliza Yesu katika kitabu cha Luka mlango wa 13 kwenye na kuendelea mpaka 27. Lazima watu wengi, watu wachache ndio wanaokolewa. Ni watu wachache wanaweza kujua kwamba ni katika kumamini Yesu na ni wachache pekee. Wanaojua kwamba ni kumamini Yesu sio kwa kutubia dhambi na kuzitasaema tobu dhambi zako sana. Sio kutubu alirudisha na vita ame amee ibao wamefanya nani fanya uh, ule wizi au ule uwaji eh, zile ile hila zile fedha vile vipande 30 alizirudisha leo hii hey, wataenda kwenye kwa padri wahakisha pale Anawambia nenda ukafanye kitu bio ukazijua na aende ukafanye yani ufanye malipizi malipizi yani kama vile ku, ku, ku, kulipiza lipiza katika watu wale walikuwa analipiza wawanza alikuwa ni rudisha na pesa hakuna mtu mbaya anaweza kaemba pesa kazirudisha katika kufanya malipizi lakini huyo alizurudisha bado tunaona kwamba ni maana ni kama sema utanguliza sasa katika ule mlango mlango uliopita namba 26 just kuleta muunganiko wa yaliyotangulia tuliona somo lililo lilotokana na kukamatwa kwa Yesu Kristo eh Kristo eh, na tukajifunza eh, mambo kadhaa eh, hasa somo lenyewe mnakumbuka na rikwena... kelele labda mnakumbuki vizuri Kini. eh mateso ya mwenye haki tuliona Yesu Kristo akipitia katika mateso alikuwa ni mwenye haki anakamatwa naateswa ana anakuwa na eh, ana, ana hofu vile vile na nini mazingira ya haki yake mwenye haki anapopitia katika kipindi kile amkinaweza kama yeye anaweza kama mimi anaweza kama mwingine yote yao ambaye haki haki ni nini ni mtambie muamini Mtu yeyote asiyechukua msalaba wangu kila siku na kufuata hauwezi kuwa mwanafujo wangu. Luka 9:23. Eh. Kristo alipita kwenye msalaba wake. Je, wewe na mimi. Nataka kuhubiri mlango wa shina sita. lakini ninataka kuna kuleta muunganiko ili tusudi mambo yakae kwenye fahamu yetu. E, mimi na wewe tuna msalaba gani ambao tunaubeba kumfuata Kristo? Sasa so Yesu alitoa wazo kabisa akasema mtu asipobeba msalaba wake kila siku wewe mama, unalea watoto dhidi ya ulimwengu huu na kujikana wakati mwingine wakati mwingine kuonekana ni ajabu ajabu huu ni msalaba ili kusudi wale watoto wafike kwa Yesu Kristo eh hakuna msalaba akusema kama nitawalisha au nita, nini nita, unaweza kupeleka hata kwenye vituo vya yatima wakala, lakini kuwalisha kiroho ni msalaba kuwaongozwa dhidi ya hivi vitu vinaitwa Eh ushoka Tigima fashion ajabu ajabu na nini? Eh huyu ni huyu ni msalaba, sio msalaba mdogo Eh sababu kuishinda dunia, kuishinda dunia sekunde ndogo. Kuja kwenye ibada, kusikia mwahubiri kama kutembea na Kristo katika m, katika kitabu cha Mateu kuanzia mlango wa kwanza wa 2 mpaka mlango wa 27, 28 wiki zijazo tukawa tunamaliza. Ni msalaba. Kupeleka injili ni msalaba. Na ni msalaba mkubwa kweli kweli kushindana na dhambi katika maisha yetu. Katika ulimwengu ambao kila wakati ni meseji za uchafu na nini ukashindana nazo? Ni msalaba. Kushindana na anasa zinazo ila dunia ya leo ni msalaba. Mm. Eh. Kuna msalaba mingi. Lakini kusema kwamba sijui mimi ni by the way huwezi ukawa na msalaba Eh, wa Kristo mche ya kujawa na maneno ya Kristo. Niende kajitafie misaraba yako mingi huku na huku utaipata mingi. E, sijui. Yo, watakuja kufanya jumuiya yako, mfike pale mwanze kufanya ibada zenu mlizo kipangia. pale ni msalaba umejibebesha tu. Ni kama mtu ambaye anaamua kufunga, baadaye kufunga na shida njaa. Ah, kwa sababu watu wanaoshinda njaa wanakuwa wamefunga kwani? mtu mwingine anakuambia tu mimi nimeamua kwa chakula. Sio kama ukishinda njaya kila wakati tumefunga pana. Je, salaba wako ni ule ule wa Kristo au ni misalaba ya kujitengenezea? Amen. Mtende. Em twende katika masomo yenyewe sasa, katika somo lenyewe. Twende kwenye mlango wa 27. Eh, wa, wa, kitabu cha Tunaona Yesu Kristo anabeba msalaba Eh, by the way ni sehemu ya, ya pili ambayo itakuwa ni wiki jua lakini ni kipindi chocheo msalaba siyo lazima ubebe ule mti ni yae, yae mapigo tunaona anavalishwa tajira miba na temewa mate anadhalilishwa anatishwa fanywa kila aina ya pigo vile nasema baada ya kuuawa roho yake ilienda paka jehanamu ulipa jehanamu yako na eh, ya kwangu mimi eh ukiwa unadaiwa dola unalipa ukiwa unadaiwa dafu unalipa dafu. Eh, ukiwa unadaiwa jehanamu mimi na wewe wanadamu yoyote yule. Kristo al, al, alilipa jehanamu. Eh? Ndio. kwenye ile ile ile ile mistari. Um, tunaona hoja ya kwanza eh inasema Um tumeona katika somo kinasema kujuta hakuleti wokovu bali kuamini ni imani inayoleta wokovu eh eh somo kwa msali kwanza msaliura Matayo kwanza matendo 27 nasema hivi somo wakwanza kwanza na kama ka utangulizi lakini kuna ujumbe mle hakuna neno kwenye biblia ambalo limeingizwa kwa bahati mbaya somo la na alipokuwa na ilipokuwa asubuhi waku wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauli eh, juu ya Yesu wapate kumuua wakamfunga wakamchukua wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali aliyekuwa liwali eh hii li, eh, mistari miwili tunaona wanafunga. hii eh, mistari miwili Yesu Kristo anakamatwa na eh uh, hatu kile na maswali tutaona kitu kile cho lakini tofauti kidogo huku kufungwa kwa Yesu niyo mwanzo wa kutesa kwake na au, au, au, au, au ni no, ndo kwa sababu alishaanza kumteza hata kabla walimkataa wakamchukia wamenena mabaya leo anamfunga tunajifunza kwamba naendelezo na, wa mlango wa sita tulipoona hoja kwenye mlango wa 26 kwamba kwa Yesu Kristo alikamatwa akafungwa eh kwa, maku, kwa, maku, kwa utashi wake aliruhusu eh, hatuoni kwamba anakamatwa nafungwa kama unaweza yaani lije jeshi au waje labda askari wamkamate mtu wanfunge kwa kumzidi nguvu aah hawakumzidi nguvu alijitoa kwa hiari yake akiwa na makusudi yako wewe na yule na yule na mimi mwingine yote yule naye aili kusudi tuweze kuokolewa. Eh, lakini anafungwa na kama ukisoma sitaenda huko kwa ajili ya muda eh, na kwa kweli hoja kwenye mlango wa 27 lakini kusoma kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 17. Anasema ninautoa uhai wangu mwenyewe. Eh, Yohana 10:17, kumi eh Yohana kumi saba kama nilisema 27 17 na 18. Na uhai wangu mwenyewe. Yani anasema ninao uwezo wa kuutoa na ninao uwezo wa kutoa. Kwa hiyo Yesu Kristo da anafungwa, hakuwa ameviziwa. Wao bwana e. Lakini anasema nimefanya makusudi ili kusudi ni kuokoa wewe. Amen. Shi, shina sita wiki iliyopita hiyo, usura 53, akina Petro wanataka kama vile kumtetea, wanachukua. Wengine walijaribu kabisa wali, wali, wali, wakamkata mtumishi wa kwa kuhali sikio Yesu kwamba mimi nisingeweza kufanya hiki kufanya yani kujitetea eh azima, upanga wako mwenyeku wako upanga tawako kwa upandao ni sio kwamba lazidiwa nguvu eh, sio nguvu Mungu wetu hazidiwi nguvu eh ndicho tunachoifunza kwenye mstari ya kwanza lakini tuende kwenye ule watatu mpaka wa kumi msaada wa mpaka wakumi Msairo wa 3 wa mpaka sema, Kisha Yuda yule mwenye kujisaliti alipoona kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta akawarudishia wakuu makuhani na wazee vile vipande 30 vya thella. Akasema na alikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia wakasema basi haya yatupasa nini? Yaangalie haya wewe mwenyewe akavitupa vile vipande vya fedha katika hekaru akaondoka akaenda akajinyonga. Wako makuhani wakaivitoa vile vipande vya fedha wakasema si halali kumweka katika sanduku ya sadaka kwa kuwa ni kima cha damu wakafanya shauri wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzikia wageni kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo ndipo likatimia neno yule neno ana nabii Yeremia akisema wakavitoa vipande 30 vya fedha kama kima chake aliyetiwa kima ambaye bani wa Israeli walimtia kima wakivitumia kwa kununua konde la ufinyazi kama bwana alivyoniagiza tunaona hoja kubwa ya mlango wa leo inayosema nini kutubu kujuta sio njia kubwa ya uokozi je mungu hataki tujute je mungu hataki tutubu mungu anavitaka lakini sio kwa ajili ya wokovu kuna maana ya toba ya wokovu. Eh Biblia inasema Yohana Mbatizaji alihubiri na ili ni ndio <tutu> ambao wale Kristo linawachanganya ukweli. Kansi kwamba ni sijui. Wa Kristo pia hatusikii. Inasema maskiwa hawaskii vizuri na mioyo yao wameifunga. Hata nikisema nianze kuhubiri watu hawataisikia msukumo. Basita. Lakini wao dae sikia naomba weleze vizuri tu kwa ufupi tu. Kitu kinachookoa wa wanadamu hatu sio hiki alichokifanya Yuda kwamba anajuta eh ule wa wa uh, wa pili wa tatu alijuta akarudisha sio kujuta na, kuru, na kufanya malipizi pana sio hiyo bali sehemu nyingine anasema yeyote atakaye muamini bwana Yesu ataokolewa huyu mtu hakuwa amemwamini Yesu kama angefanya hivi vitu bila kujuta na kurudisha akiwa amemwamini Yesu ambaye ndio ndio ndiyo msingi eh amefika akaanza kulala do eh, tu, mbele ama tuangalie mbele eh. kitu ambacho Yuda alikosa sio kumsaliti Yesu ndad kama kwani wangapi la yuda hakumwamini Yesu eh, katika kitabu cha Yohana kwa hiyo tunaona anatubu ndio anajuta ndiyo. je ni vitu vibaya vitu vizuri lakini kitu ambacho kosa kabisa ni kumamini Yesu Kristo ndicho kilicho kimnyima wokovu eh naona je unajuaje kama koka. Biblia inatoa ushu inaeleza kule emcho ene gatika kitabu cha Yohana mlango ule wa Yohana mlango ule wa sita. Yohana eh, 6 Bibilia inasema Yohana 6 mstari ule wa 80 na soma Yohana 6:64 Yohana lakini kuna wengine lakini kuna wengine miongoni mwenu wasio amini kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasio amini naye ni nani atakaye msaliti hapa hajamsema yuda haamsema waziwazi kwamba alikuwa na vitu viwili alimfaya kwa Yesu alimsaliti na hakumwabudu eh. eh, katika maisha yako katika maisha yako ya, ya kila siku. Eh e, tu, tuende katika kitabu cha Marko. Marko ni baada ya matayo kulia. Kuna Marko Blango tu wa kwanza mstari ula wa 15. Mimi ni kidogo tu hapo ulipo. Eh Marko 1:15 vivyo nasemaje. Marko 1:15 unasema hivi. Tuanze 1:14 nasema hata baada ya Yohana kutoa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema sikiliza habari za Yesu kisasa zohubiri akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuyamini injili unaona kwamba kutubu kuna kutubu kunakoleta kuna, kuna wokovu toba inayoleta waokovu ni kuamini injili kumamini Kristo hakuna injili ambayo haina Kristo mm. eh. lakini kutubu katubu dhambi zako gachukia laambi hujaingiza injili hujaingiza Kristo unakuwa kama Yuda umejitangulia umeji fungu la kupotea eh unakuwa kama Yuda eh umejitangulia eh fungu la kupotea hem eh, tuende katika Mathayo 21:32 Mathayo 21:32 kama tunaweza kuelewa hii hoja tutakuwa tumemeelewa msingi mkubwa sana na we unaenda kusafiria mbali usijifunze tu juu Jifunze eh. Kama vile ambavyo ili kusudi usome uelimike, lazima ukweba darasani, ulale macho ufanye nini? vile vile ili kusudi mjue Kristo, lazima wakati mwingine ujikane, utulize, ufungue nafsi yako ili kusudi uweze kupokea makusudu ya Mungu. Yaani watu wanataka wakiwa wanajitaka uifunza fahamu na elimu za dunia, watumie bidii, watumie nguvu, wafanye vitu vingi vingi vingi lakini kwenye neno la Mungu akae tu hivyo uh, hivyo uh, yani, moja kwa moja tu neno la Mungu litaingia pana. Nikukaa chonjo. Anasema lakini ninawamieni ninyi mnaosikia. Mimi nataka watu wanaosikia. Eh? Yohana 6:21 32 80 anasema hivi. Mathayo 6:21 32 anasema hivi. Sikia maneno kwa, kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki ninyi msimwamini e, au ni watu wa dini naona ongea na watu wa dini hawakumuamini Yohana la like, vile vile ambavyo watu hawataka kumwamini Yesu Kristo e. lakini je hawa watu wa dini walikuwa hawateni matendo ya dini sadaka walikuwa hawatoi jina la baba baba baba tunakupenda walikuwa hawaongei wanafanya kila kitu lakini ndani yao hokuemu na Kristo katika ukamilifu wao. Eh. Okay. By the way, huwezi ukamwamini Kristo, ukaamini na vitu vingine. Yaani ukagawanya kaimani uliko nako. Ukampa Kristo robo, ukampa mwingine Maria ukampa nusu, Kristo ukampa robo, ukamtaja Yesu, ukamtaja na Maria ukachanganya, bado Biblia inasema unakuwa hujama mimi. E, mungu anasema mimi ni Mungu mwenyewe. Hataki ukiwa na kaimani labda ka robo kilo mpe kote. Ukiwa na kilo zima mpe. Kama una gramu mbili mpe hizo lakini ukianza kumgawanya na wengine, wakasema mamini Yesu una mamini na mtumishi, na mamini na papa, una mamini, una... na maamini mwingine laamini mpaka dunia, yani kichochote kile lakini na Yesu umo, kila kitu. Yesu ni mwema na vitu vyote ni vyema. Mwingina uko kama ioda vile vile. E, alasema, kwangu ni, cho, ni vyote ama sifuri. Humpi nusu nusu mpe ama vyote au usimpe ujulikane wako pande gani na bila sababu kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwenye kwenye kwa njia ya haki ninyi msimwamini hawakookoka watu lakini watoza ushuru na makahaba walitubu e, kikubwa kwanza anasema waliamini walimuamini ndani hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini kutubu ni kugeuka na kuamini kwa kuamini vile Wacha kuamini kile mtu mwingine anasema mimi mtumishi nampenda Mungu nimeokokana nini alafu anafanya ibada za amalia ni kukudanganya na kujidanganya Kwa sehemu kubwa anajidanganya an, an, anamdanganya Mungu Lakini anayekuwa amedanganyika ni eh Hawa watu walikuwa na hekalu walikuwa na dini walikuwa na vitu tena walikuwa na dini nzuri kuliko hizi sasa hivi Hekalu la Yerusalemu aliyokuwa anaingia Yesu anahubiri mlee hakina sema ninyi wale watoza ushuru hajasema waliacha dhambi zao hapana wali yamkini mimi nadhani hao watoza ushuru wote waliogeuka wakamamini waacha kazi ya kutoza ushuru hapana waliendelea kufanya kazi ilikuwa ni ajira lakini bibi jina la dhambi nilipoda kwa sababu wali Yesu Kristo wakaacha kuamini vitu vingine yaani kama utafikisha tuijua kweli unaweza kusema sasa hii kweli mbona naijua pigaangu wengine hawajui na wengine wanajua wapo wachache hawata kuwa wengi lakini wewe shughulika na nafsi yako ukishaweza ukimweka na mwingine sawa lakini hanzana wewe hanzana nafsi yako e. kwa yu, tunaona pili tunaona kwamba kufanya malipizi hakusaidii chochote Emtrudi katika eh, Tuko tunaangalia kipengele ambacho ndio kinabeba ujumbe mkubwa lakini kipengele kinmoja hapo katika leo lakini kipengele kikuu kosa ndio kinasumbua dunia kinasumbua Kristo zaidi na usumbua imani eh kinachosema kwamba kutubu sije kufanya malipizi siji <laughs> na kukumbuka siku ndii ni tubu ni kalia sana nikapokea Yesu ni uongo eh kwa nje utadani umefanya hivyo kwa nje mtapeana sifa mtandani mkishapingana na maneno ya Mungu mmejidanganya da kwamba malipizi eh, malipizi ni nini ni kama kukubali kupoteza vile vitu kwa sehemu ya dhambi yako eh, malipizi ni kama watu wanakuambia acha dhambi njoo kwa Yesu hem eh, niambie mtu kwa acha ni nani yupo eh hayupo je mungu anataka tuhdu katika dhambi mtu akisikia ilo neno anakuambia ah sasa ina maana kwamba watu wadumu katika dhambi sijasema hivyo na biblia haisemi hivyo lakini tha, ku, kuacha dhambi kuchukia dhambi ni jukumu letu katika ku, ku, kumkulia kristo inaetwa kukulea wokovu lugha ya kawaida lakini nayo nikosa, sana sana ni katika maisha ya kumfata kristo eh Macho au kugeuka kwa uke, uko, kama ulikuwa unaelekea huku ukageuka ukaelekea huku ndo kusema tayari bado unaangalia unangali, kule yani mwelekeo wako ni ule wa kwanza hapana lakini Mungu anakutaka sasa uanze anahesabu kwamba tayari ushageuka anakupa haki kwa kugeuka lakini si, ni vizuri baada ya hapo uanze sasa kutembea kuelekea kule ulipogeukia Huku ndiko kukokolea au na okovu hiyo e. watu wanadhani kwamba kukulia hukovu ndio hukovu hapana eh sio, na usi, usipovitofautisha ni rahisi kudanganyika na kupoteza maana ya ule wokofu then eh? kufanya siyo sio opportunity katika matayo pale 27 rudi pale Mathayo 27 eh sume ule mstari wa 5 anasema wanne anasema wakasema basi ndo wa watatu wa, wa tatu pale Asemba, alijuta akadwisha akafanya malipiza apo akarudisha wakuu Akawarudisha wakuu, wa makuhani na wazee vile vipande thelathini vya fedha akasema na alikosa saliti damu isiyokuwa na hatia kwa, kwa akili za wanadamu hata mimi kwa sehemu nilikuwa naamini hivyo ungeweza kudhani kwamba mtu juta, akafanya malipizi akarudisha basi ndiyo hasa kipimo cha kwamba ume umeokolewa ume au Ni katika hali ya kawaida ndio ungefikiri. Ndiyo sababu watu wengi na ukiutavuta uokovu kwa kadiri unavyofikiria wewe huupati. Hemu tafuta Mungu aliyetoa anasemaje? Mungu aliyetoa anasema katika Efeso 2:8:9 eh anasema tumeokolewa tu, tu kwa neema, anasema umeokolewa kwa neema kwa jinsi imani wala si kwa matendo yenu sio kwa kujuta na kurudisha vitu ili mtu hawaye yeyote asije akajisifu huyu yuda angekuwa haamwamini Yesu kama ambavyo alikuwa hajiamini tumesoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 664 alafu akaenda akajuta na kutubu na kurudisha halafu akapata wokovu Yesu asingekuwa na sababu kwenye okovu wa Yesu wa yuda lakini kwa sababu Yesu aliyumo, hivi vitu yote vinavyoonekana vizuri vizuri vinapoteza faida. Kitu chochote kizuri kisicho na Yesu ni kibaya. Nyimbo zako. Leo huko na nyimbo nzuri, nzuri kabisa ziko e, mtu anaenda kujiimba kuimba mwili wake, kuonyesha uzuri wake, kuonyesha mapambo yake, kuonyesha e, wanazita nini? Wanaita e, ulembo wake na alivyoenda katengenezwa nywele. Hebu kwamba Maneno ni ya Yesu lakini Yesu hayumo. Zile nyimbo zote zinakuwa zimekuwa zimeta, zimeta, zimetafuka. Leo hii nyimbo nyingi za gospel zimechafuka. Ni uchafu, ni takataka. taka. So, hazina Yesu zina wanadamu, Zina uzuli, zina viungo vyao na kucheza na kufanya nini? Na ku... ukawafurahisha wanadamu. Unaweza ukawa, ukawa ufraisha, unaweza ukawa um, brudisha, unaweza. Wakati mwingine ukawafikirisha, wakaumia, waka wakafanya nini? Waka lakini ile vitu na ukuta. na mwanadamu akishakuwaemo katikati Kristo laondoka eh mimi ninavyohubiri hapa si wahubiri kwa binadamu nahubiri kwa Kristo eh sababu ni ile injili ya Kristo eh amen ndio rada fanya malipizi eh hakusaidii kitu eh, eh, Watu wengi anakuambia kwamba tunaokolewa tufanye matero mazuri tuokolewe. Ukisoma kwenye Luka 10 kwa ajili ya muda. Kwa sababu pia najua Kristo hatulovuna sana za kutulia na kusikiliza muda mrefu. Hiki dogo, wewe beba kidogo tu. Nenda kazi. E. katika kazi. Eh. katika Luka nane, mstari wa moja, mpaka 14 au 14 11 14 pale. Kulikuwa kuna farisayo aliyekuwa anafanya vitu vingi Anatoa toa sadaka na toa zaka alafunga hiyo ndio wakristo wa wanavihesabu kama ndo okovu wao pamoja na Kristo wapi wamemchanganya humo humo eh yani awaido tu vitu peke yake Wanamchukua Kristo wanomix up wanamwekaa kwenye ule mchanganyiko wa kuomba ku, ku, ku, ku kutubu ku yani wanachanganya na vitu vingi vingi vingi vingi hapana Kristo anasema hapana mimi ninaingia kwa njia moja imani tu niamini ni mimi tu asa baada ya hapo utataka kuwa katika Kristo juu msalaba wako. Aanza kusoma Neno la Mungu. Aanza kuchokea ile dhambi ambayo ilikuwa imekutenga na Kristo. Lakini mruhusu kwanza Kristo peke yake bila kumongezea vitu vingine, bila kumongezea chochote akutakase kwa kwa imani. Tunaona huwa kuna mtoza ushuru si taisema kwa sababu ya E, e, et, farisayo mtu wa dini kabisa. Huyo ni mrokole wa leo. E, urutu, farisayo siyo mrokole. ni mrokoli, mtu ambaye anahesabu haki yake kutokana na matendo yake. Yaani kwa anasema mimi najua kuneenda kwa Shaka shaka shaka shaka, shaka, shaka. E. Leo hii wa wengi wa makanisa kwa kusema shaka shaka shaka shaka kwamba wako namtendea Mungu huduma. Na wala kwamba wao ndio asema watakwenda kama baada baada sisi tuifanya unabi Si tulitoa pepo tulifanya vitu akasema siku wale kuwajua ni, ninyi na yuda ni wamoja eh, lakini kuna mtu ambaye alienda na moyo biblia inatumia biblia king james inatumia neno a contrite spirit sikuelewa maneno yamsingi contrite moyo uliopondea Sio mwili uliopondeka. Yohana Mbatizaji alikuwa na moyo uliopondeka, lakini mwili wake Mungu tukifanya mwili uliopondeka ndivyo ni vizuri. Lakini ni moyo, ni roho iliyopondeka. Eh, Yohana Mbatizaji alipokuwa anawaambia wale wazee anasema shoka imeweka kwenye mizizi. Biblia King, King James anatumea mizizi na mimi nini kwamba kutakuwa kuoa kitu na kuongoa kwenye mizizi sio kwenye shina. Shina litachipua. King James yuko sahihi. Eh yaani maneno hayakuwa ni maneno yanayoonekana kwamba yalikuwa yamepondeka. Eh hakuwa yule jamani jamani Mungu wote. kwa sababu anatupenda dini. Ukaona ule ni mwili umepondeka lakini roho haijapondeka. Roho hupondwa na neno la Mungu kama hili. Roho hupondwa daiisa mlango wa kwanza wa pili wa tatu mpaka mlango wa 66. Ndio inapanda napo, inaponda roho muire kupondwa na vitu vya desturi vilivyofundishwa kutembea umefanya hivi ukafanya hivi ukavaa uka mavazi ya kidini ki sana ukavaa uka kama ni mwanamke siyo unavala wale wanaitwa nini wale, wale, wale, masista ukatembea uka hivi hivi yote ni matendo ya dini eh yuda alikuwa na matendo mengi ya mwirini hapa tunaoona Yuda alifanya kazi ya Yesu nyingi tu alikuwa anabeba ule mkoba. Na hakumwacha Yesu mpaka mpaka siku tatu za mwisho mwisho. Siku moja kabla ya e, Yesu kufariki kuwao. Kwa hiyo sio matendo yetu kama ni matendo Yuda alikuwa ameshatenda ya kutosha. Kama ni kutuba, litubo wengine wanakuambia ni kwa sababu alijiua Biblia kuna watu wengi walijiua kwenye Biblia lakini walihesabiwa haki na kujiuua sio kusema kwamba ndio dhambi isiyo eti ni dhambi sio samaeo. Hata kwanza haijaandikwa popote na sita 6000. Kama kuna watu ambao watataka kuendelea kuamini hivyo waamini hivyo na mimi sio mchungaji wao. Ya mimi wanisamee. Lakini habari nyinyi mlioko hapa ambao naowachunga ambao na, tunachungana hapa. Hakuna nayeamini kwamba eti kwa kujiua ndio kama eti kujiua ndiko ndiko ndio dhambi isiyo samaeewa. Even Kuuwa mtu kuua wa, ukiua watu kumi. unaweza ukasamehewa Unaweza ukasamehewa si Paulo mwenyewe alikuwa sehemu ya yawauaji Hakuuwa, lakini watu hakuna mtu hata ukiuwa watu kumi. unaweza ukasamehewa watu mia. Sasa ni undafiki wa namna gani kuambia kwamba eti kwa kujiua yeye kana kwamba yeye ndo nope hii hivi hivi na kumdhuru mwingine kipi mbele ya Mungu ingekuwa ni kikorofi zaidi kumdhuru mwingine lakini unaenda unaua watu mia unasamhiwa eti umejiua unajasamewa je hiyo kwenye biblia haipo ni mafundisho ya wanadamu eh na haya hayaendani na neno la Mungu Hemu ni kuuliza wewe ambao unakwambia kwamba Judah hakusamewa kwa sababu alijiua je Kuuwa mtu mmoja au kujiua yeye na kuua watu mia, kipi kinasameheka na kwa kishia vyote vinasameheka kitu kisichosameheka ni kumtukana roho mtakatifu ni, ku, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni watu watakao waabudu mpinga kristo eh watakao tiwa muhuri na mpinga kristo watapokea ile chapa kama baba unapokea muhuri wa roho mtakatifu Ukawa umepona milele hutaka unyo unyofolewe kule uko kwenye uzima wa milele vile vile shapigwa mguri au chap, jina jengere la mguri ni chapa alampiga Kristo eh well, um, ufunuo mlango wa tatu, kuna uwezo tena wa kutoka kule kwa sababu tayo shapigwa mguri mwa umemwabudu ume mpinga Kristo badala kuabudu eh, mtu yote anaye abudu vitu vingine kwa makusudi, na akawafundisha wengine kufanya hivyo bila kusema huyo ndiye hasa Sio kwa kujiua, wala kuua watu watano au uje uwe. Hivi kwa nini uliulize? Mtu akienda, hem tuulizane, yaani tuweke tu, tuwe hoja watu waelewe. Mtu atoke hapa na bunduki. Sawa? So, huyo wa dini, tena za toi ndo dhaamini. Ana bunduki. Tuko tu, tu, tunaongea tujadili tu, tu, tuyaelewe haya mambo afik akutane na habla na watu mbake hata ingine achaa bunduka anaweza kaua watu watu wengi ambao wameshafanya vitu kila sehemu kwenye habari za, za, za, za kwenye taifa za habari na nini akutane na watu 10 hadi uue hawamalize alafu akimbie mwingine achukue watu au huyo watu 10 akimaliza ajiue unaweza kaniambia kwamba a huyu wa kwanza ameua watu 10 lakini ana sasa kosa lake ni kwamba amejiua na yeye ujinga kama ni damu ya shemlaga leo kuna watu wanauwa watoto kwenye matumbo yao anachomoa mtoto ya kwanza anachomoa cha pili anachomoa cha tatu baadaye akisha kukitafuta kinakuwa hakipatikani tena wanasamehewa nao watumamini Yesu Kristo eh? ule uaji wa kutoa mimba unasamehewa ndio kwenye hoja ya pili ya, ya, ya pili hoja pia anasema jinsi ya kujitetea unapoonewa. Jinsi ya kujitetea unapoonewa mtu anaweza kusema sijaelewa inahusu. Niwe tuende kwanza mstari ule wa 10 na Mathayo saba turudi pale. Kwanza mstari wa kumi na moja 11 ambapo 15 kimpaa kidogo chama. Ndio anasema hivi, na Yesu akasimama mbele ya liwali, mbele ya, ya hakimu liwali ni ana kazi ya, ya kuhukumu. Anasimama simama mbele yake. Emtu angalie mwenendo wa Yesu. Wewe na mimi kwa wakati fulani kwenye maisha ya kila siku tutatakiwa kujitetea mbele za wanadamu. Tumoja wewe binti, wewe kijana, wewe baba, wewe mama utasimama ujitetee mbele ya mkeo na mumeo. Eh. tujifunze mbele za Kristo, namna ya kujitetea. Biblia inasema na Yesu usalimu na Yesu akasimama mbele ya Liwali, Liwali akamuuliza akasema wewe niwe mfano wa Yahudi Yesu akamwambia wewe aseme lakini aliboshtakiwa na wakulu wa makuana wazee hakujibu hata neno. Nipo pilato akamhamia. Kusikini ni mama wangapi wanayokushuhudia asimjibu hata neno moja hata liwali akastajabu sana. Basi wakati wa shughuli wali desturi de yake huwafungulia mkutano mfunga mmoja aliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashughuli siku zile aitwaye baraba. Basi walipokutanika bila dagaa anambia, "Nataka niwafungulia yupi? Yule baraba au Yesu aitwaye Kristo?" Kwa maana alijua yakoo wamemtoa kwa hasuda. Kwanza kabla si kwenye hoja nilikuwa nataka kujibili. Tunaona kwamba we, wenye kosa katika ili tukio kwa sehemu kubwa ni nao wa Yahudi. Ilileta taifa la na Yesu anasema taifa langu nimewafanyia kwa shagali. Eh, mimi nini ambacho sikuwafanyia ambacho mimi na kumewa kwacho. Kwa nini mnanipeleka kwa mgeni kwenda lakini leo tabia pirato alikuwa katili sana Pirato alisema mara tatu alisema huyu ni mwenye haki na mke wake alisema jamani huyu naye mwenye haki. Huyu mtu sioni lolote sioni walake Lakini kwa sababu alikuwa na tabia ya kibinadamu ha, ha, ha, ili kusuhuda wapendezo wanadamu nadadamu. Eh, ni swala jingine kabisa. Ndipo akawa akafanya aka matendo yao ya Lakini waliokuwa na shida na mpaka na wamia nasema sasa niwafungulie huyu, niwafungulie Yesu huyu baraba mkosefu Kibaka huyu atawaongo. Ngoe aliwape huyu ambaye hana kosho. Wanasema pana. Kana, baraba, ame, kana Yesu, surugu huyo tupe baraba tukaenda mtahani mwenzetu. Mdhambi mwenzetu, huyo muwaji mwenzetu. Of course, mapenzi ya Mungu akatimia kwamba mwenye hake wakawa, akawafia wadhami wewe na wewe. Akatufia, akawafia na. Je, hata Hawa Hawa ambao waamini Yesu asingewafia na wao hao hao ndio zao akawaombea akasema baba hawajui walitendalo wasamee hawa mimi wakitaka msama wakiwa tayari kupokea msamao kwa jinsi ya kuniamini mimi wapokee na wenyewe pamoja na ubaya walionitendea huo ndio Kristo hmm. lakini wenyewe waende kujitubia wenyewe na kurudisha pesa hiyo haiwatoki eh yeah. Tunaona jinsi ya kujitetea naomba nisichukue muda na mrefu katika hiyo hoja siku fulani utatakiwa kujitetea na mimi wengi, wengi. Kwa bosi wako, kwa jirani yako na nini? Tunaona Yesu Kristo hatumi, nani amejifunza ili neno? Hatumi maneno mengi katika kujitetea. Mm. Sehemu nyingine anakaa kimya. Tusikaye kimya kwa kiburi lakini ukiona kwamba maneno no, anayosema hayata hayataongeza chochote. Unamwambia nimefanya hiki nimefanya Ye, kukaa kimya, kuna kukaa kimya kwa haina kukaa kimya kwa kiburi. Kuna kukaa kimya kwa kuepusha mazozano. Na kutegwa na kustakiwa. Wafalumeitwa labda polisi, umeitwa mahakamani. Kama kuna vitu vingi ambavyo mkoona na mara nyingi tena hapa alikwepo mbele ya sheria sio ameenda hapa. Alikwepa wale watu wa sheria, watajaribu kama kuchokoza kwa maswari magumu licho alikuwa anafanya na Yesu. Eh, hebu sema hivi eh wa, unadhani watakuleza ulimwona yule mwizi? Ni hapo anatafuta kuita wendo misa kwa mfano. yule mwizi? E, em em tuambie, mtu akiwa meta hamsini anao uwezo wa kuona na kutoa na na, na kutoa udhibitisho kwamba kile kile kilicho kiona ukisema ndio hey, wanakuwa watafuta wana namna ya kukamata wa Mana nyengine, yu, sema, si, wuliza, okay? kwenye hizo hamsitu nyingine sema kama yose msijui sijui unajua kazi za za nasema mimi kwa sijui kazi jibu pale Yesu alijibu pale imi unaweza kusema kwamba ni jambo rahisi mara, kwa sababu watu wa dunia wana nguvu zao. E, lakini twende kwenye vitu ambavyo sio vya sheria, tu kwenye maisha yetu ya kila siku. Maisha yako ya kila siku, wewe mwanamke, wewe mama uliye mke uliyeolewa. Wakati kunapokuwa na mazozano mengi yenye uwezo wa kuchana ile ndoa, yenye uwezo wa kuivuruga ile ndoa hebu jitahidi kupunguza malengo. Eh? Hebu zaidi. Na hili ninawaangalia sana akina mama. Ili hatuweze kuwa kila siku tunahubili mizani 50 50. Hapana, kuna sema ambapo unakuta hili ni kosa la wanaume zaidi. Makosa mengi ni ya wanadamu wote tukubaliane. Eh, lakini kuna makosa yanawaangalia sana watu kundi fulani. Hembe kitabu cha Pedro wa kwanza mlango wa tatu, nitafika pale. Anasema hivi. Pedro wa kwanza tatu, anasema hivi. Usari wa wa kwanza anasema kadhalika ninyi wake Watini wame kusudi ikiwa wako wasio neno wavute kwa mwenendo wenu mwenendo wa wake zao pasipo eh, pasipo lile neno. Anasema mwenendo peke yake kwa haja hajaamini hana neno mwenendo uwe kipimo. Hemi wa niulize mtu mwenye maneno 500 kwenye kwenye kinywa chake kwenye tukio dogo tu ni maneno ni meseji ni nini ni mwenendo mzuri? Hapana. Anaendelea anasema wakiutazama mwenendo wenu safi na hofu wa hofu na wa hofu ameongeza. Jamani ni vizuri tuishi maisha kama ya hofu sasa. Tusijione kuna mtu mwingine anatembea ukimwona amejaa wana no nafsi yake ufanye nini hapa? Eh, maisha hofu. Je ni hofu ya, ya, ya, ya, ya Biblia inasema wenye hofu ni waovu, kwa Lakini kuna ile hofu ya Mungu. Ya kutoonyesha kwamba yaani kuna mtu mwingine waje kwambie unakuta ni mwanamke anamjibu mme wake kama najibu a, kama anajibu mbwa. Eh. Sasa nawe hapo ni mwanaume hapo. Mwanaume si wani wewe? kama na nyimbunbwa kwani unaweza kwa maana kuna wanaume suru wale kwani unasema hawa wapi lakini unahitaji kutumia kinyo chako kuyathibitisha nani yuko pamoja na hili neno la Kristo eh anaendelea kusema wakiutazao neno safi una kwenu kusiwe. kujipamba kwa nje yani anasema msali wani anasema kue utu wa moyoni usioonekana katika mapambo usio yasiyoonekana yani roho ya upole na utulivu miongoni mwa vitu vilivyovunja ndoa za miaka hii kabisa kabisa na kuzilaza chini ni ukosefu wa upole na utulivu wenu akina mama. Na ningesema akina baba basi wako ni wa, watakatifu hawana wa makosa. Wow, wana, wanaume wana makosa yao makubwa mengi, mengi kabisa. niseme ni mara ngapi? Huyu mwanaume ambaye anajua kwa kazi yake Maisha shake ni mpira Anaota mpina anamkagua kwenye mpira na ni nusu ni pombe ni kila kitu ni safari eti utafuta hela nyumbani kuna kwa ku, ku, kichwa kimeondoka leo kuna wanaume kuna nyumba bai na kichwa leo nyumba nyingi hazina vichwa vinaweza vikawepo lakini siku hizo wanaume mikia. wanaume amekuwa mikia kama hajao mkia basi amekuwa nani amekuwa ujaye ana kajabu kichwa kiko wapi kini haya mambo yote Kristo ambaye asemwa makanisa haya hataki yasema lakini ndio tutayasemwa tunajua sasa tumejifunza nini tumejifunza kutokuwa na maneno mengi tunapokuwa tunajitekea ila kwenye mamlaka rasmi au kwenye maisha yetu kila siku nasioje tutetea tu maisha yetu kila siku na siwe na maneno mengi mengi sasa of course kuna wakati Biblia inasema jambo ile wakati kuna wakati kusema kuna wakati kujamaza Eh wakati wa na Yesu alikuwa kuna wakati alikuwa anasema kuna wakati alikuwa na yabasi. Badala ya uambia okay si namna ya kwenda Of course. Ba ta Marie ni vyote lakini ndasima. Lakini ni tu kwamba jinsi majibizano ya Yesu na kina na, na, na liwali eh, eh, Pilato yameelezwa kwenye injili hizi nne kwa namna tofauti tofauti lakini zote zinafanano. Kwa hapa hatuoni Yesu akiwa anamwambia Pilato kwamba yeye aliyenitia mikononi mwa ana dhambi kubwa kuliko wewe. Yaani hao Wayahudi dhambi zao nikubwa kubwa kuliko na somo kwamba kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Dhambi Yuda amini Pilato alikuwa na dhambi ndio alikuwa na dhambi ndogo. E, kuliko ya, wa, ya, ya watu wa dini wale, wa, wa kuadini na na, na Taisa e, hapa tumeona turudi kwenye matayo Shina 67 pale kuna nilio nyuma kidogo nilikuwa nimesahau kupakazia hapa kidogo. Mstari wa tisa kuna sema, sema baadhi ya Waisraeli walimtia kima. Baadhi ametumia neno baadhi. Kimsingi kweli ni baadhi. Unajua katika Kisoriti cha kawaida baadhi kwa kawaida ni, ni sehemu iliyo ndogo Ndiyo sio? Maana ya baadhi. nyingi nusu haimaanishi baadhi. Baadhi ni kama namba ndogo ndogo tu. Lakini ukichunguza huu msali na kuitwa baadhi a eh, eh, mmsome mstari ule wa 25 Yohana 27 25 watu wote wakajibu wakasema damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu hivi kwamba kwa hao walikuwa ni watu baadhi watu wote sasa huku wamemhukumu anawaita baadhi huku watu wote wanasema ahukumiwe na hatumtaki unaweza kusema kwamba baadhi wa kwe, ya wayahudi kweli katika haya kweli walikuwa akina petro ongeza Unge, mwanada kwamba baadhi hawakuafiki lakini sehemu kubwa ilifiki eh kubwa ilifiki eh katika hoja ya tatu na ya mwisho ufupi kabisa ni, ni kubwa lakini nitaifupisha tu kwa sababu tutakutana wakati fulani uko mbele inasema wokovu ni pale mwenye haki Yesu anapokufia ndioamesikia maneno wokovu kutokea pale ambapo Yesu amekufa. Yesu ameifia dunia nzima lakini sio wote ambao Yesu Kristo ah, wamepokea kwamba wamefiwa na Yesu kiso. Ukipokea, pokea Kristo. Ukipokea, ukishapokea kwamba Kristo amekufia ndio kuamini katika kufa na kufuka kwake na utakatifu wake kwamba alikuwa mwenye haki ndipo unapopata wokovu. Naweza kusema iko wapi maana iko hapo. Emtusome pale. Tuanzie mstari ule wa 16 mpaka wa 30 na moja Ni mstari mingi lakini taenda haraka. Kuanzia kumi 10 na ndati sana tisa, 219 kumina... na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu mkewe wake alimpelekea ujumbe akamwambia na neno na yule mwenye haki unaona kwamba hata mtu ambaye wa wa Mungu vyote vile mke wa pilato na Mungu wote eh vyote hivi anasema huyu, ni mwenye haki na jambo lorote. ni mwenye haki ndio tunaona mwenye haki anaenda watu eh na ya na hasema na, na, na, na jambo lote juu mwenye haki. Msana 20 anasema hivi. Nao nasoma hivyo. Nao wa makuhana wazee wakawashawishi makutano ili wa mtake baraba na kumwangamiza Yesu. kunaona eh, unaona baba anatoka eh, mta, mwenye haki. Tunataka kwamba Biblia ni mwenye haki mwenye haki ana kuhukumiwa bali anasema basi liwali akajibu akawaambia mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili wakasema baraba amtakia Yesu hamtaki mneni Pilato akawambia, asi nimtendeje Yesu aitwe Kristo wakasema wote asurubiwe akasema kwa nini ni ubaya gani alioutenda Wakazidi sana ukuja kelele wakisema na asulubiwe basi Pilato alipoona yakua hasa lolote kwamba huyu mwenye kosa hapa ni Pilato katika mateno dio sowia sana sema unakosa ndio akinakosa domo kulinganisha na hapo eh alipoana hayafai afai lorote basi gasia ikazidi tu akatwaa maji akandawa mikono mbele yake eh uh, mbele ya mkutano akasema mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki yaangalieni haya ninyi wenyewe by the way kunawa hakutu hakutoondolei pia kosa ndio amenawa lakini Yesu anasema unakosa madhan e watu wa jamaa Pilato bana wengine know ah linawa kabisa tajinawisha lakini lazima unawishwa na la Kristo Kristo akwambia ali alu, alimambia wewe unakosa kwa hiyo ulivyojinawisha haisaidii eh watu wote wakajibu hivi Pilato sialikuwa kiongozi sialikuwa na jeshi angekataje gosh kulikuwa kuna mpango wa mungu Kini mpango mungu musio lazima Yesu awe waapigwa watu wote wakajibu akasema damu yake iwe juu yetu na juu watoto wetu nipo akawafungulia baraba na baada ya kupiga Yesu Mejeredi akamtoa ili asurubiwe tunaona kwamba mwenye haki anasurubiwa surubiwa mdhalimu ni taswira Mungu anaongea kwa kutumia picha lugha ya picha ni picha ya, ku, ya mwenye ya kuokolewa e, ndio okovu ni mpaka Kristo akufie amfie baraba ili kusudi baraba atoke afye badala ya Yesu anakufa ya baraba. eh Yesu kwa baraba na eh natumia neno resurrection ni kama eh ni alikuwa na korsara wa uhaini huwa lina adhabu yake ni kifo eh ana ni nini unataka sasa ni nini badalke ni kwamba Tembe ngoja niulizeni. Hao watu wako wako mahabusu au wako mahabusu? Kina barabara wako mahabusu, si Wako mahakamani au wako mahakamani kwenye mahakama si ndio? Sema hukuhumiwa, si ndio? Ngoja niulize, mtu mtu anapokuwa yuko kwenye hukumu, nishauliza swali lirudie tena. Labda ndio watu wengine wanakusikia kwa mara ya kwanza. Akiwa sema hukumu, mtu anayekuja kumdhamini, kumkomboa ni ni yoyote yule au ni mtu mbali ana makosa kama yeye au asiye makosa asiye makosa e, biblia nasema yesu alimwambia kijana mmoja tajiri akasema hakuna mwenye haki isipokuwa mungu peke yake biblia nasema hapa kwa na maraika walio tosha kuwakomboa wanadamu ilibidi aje mungu Mwenye kwa sababu so, ndio biblia nasema ndio babae hana makosa hana dhana kwa hiyo ilibidi mungu aje afanye ukombozi kama mahakamani ambapo yule ambaye hana Hana kumbukumbu za makosa ya e, injinai, yeye ana uwezo akamkomboa mwanadamu. Vilevile ni Mungu peke yake, ni Kristo peke yake, e, aliyekuwa na uwezo wa kukomboa wanadamu. E, kufa kwa niaba yake. Sio angekufa kwa makosa yake, angekuwa na kwake, angekuwa amelipa kwake. Inabidi afe bila makosa, aweze kulipia wenye makosa. Na kuomba wewe Yesu Kristo. Aamini kifua kwake na kufa kwake ili kushuhudi aweze kukudhamini kwenye hukumu yako ya jihana. Yeah, mm. e, usitafute matendo yako, usitafute kurudisha vipande 30, ukitaburudisha rudisha lakini usivichanganye na kumamini Yesu Kristo, una visiwe sehemu. E, visiwe sehemu yako ya ya kutafuta uoko. Mm -hmm. e, Nini na mambo mengi? Eh mharifu haweza kamu, akamfia mharifu mwanzako. Unasema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 5 wa Warumi pale yote yuko anajenga hoja ya doctrine, doctrine ni mafundisho ndani ndani. Kwa nini ilimpasa Kristo kutufia? Na je, alipotufia, alitufia sisi tu waliokuja baadaye na waliofuepo wa nyuma yake walikuwa hawajao kufiwa naye? waliokuwepo akina Ibrahimu binafsebwa alikuwa alishiamliwa kwamba afye tangia mwanzo binafsi alikuwa ni manakondo, kondoo aliyechinjwa tangia misingi ya ulimwengu kwa hiyo wanadamu wote waliokolewa kwa damu ile ile moja kuswa alichinjwa kabla yao kabla hawajatenda tatizo ni ulikuwa mpango wa Mungu hoja ya mwisho ni fupi sana nifikirie mwisho lakini fupi tunaona uovu wa askari uovu wa watu wenye babla msao 27 uongo askari anaweza kusema unahusu nini hem tu usome tuuelewe hoja 4 anachoma hivyo msao 27 nasema ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya proletario wakamkusanyikia kikosi kizima wakamvua nguo kamfika vazi jekundu wakasokota kaji ya miiba wakaiweka juu ya kichwa chake na manzi katika mkono wake wakuume, wakampiga magoti mbele yake wakamdhihaki wakisema salamu falme wayahudi, kisa wakamtemea mate akamtoa ule mwanzi wakampiga piga kichwa walipokisha kumdhihaki wakaivua lele vazi wakamvika mavazi yake wakamchukua kumsubisha hii hatua ya kumdhihaki kumpiga kumtesa ilikuwa ni, ni hatua tu ya, ya maaskari wenyewe hawakuwa ameamua wafanye hivi Wajumbe wa haki, wanvalisha vazi, wampe mwanaji kitu cha kushike kama mfalme ashikhe fimbo ya ufalme na ile unayoona maaskofu wanatembea nao mkononi. E ya kuonyesha waondo wa falme. Wakamwa wakampa hivyo vyote wakafanya nini? Wamvalisha waka na kofia. Wakamfanyia kofia yote ya ufalme falme ya dunia hi. e. hii. Eh. ni uofu. Leo hii leo hii waharifu wengi kabla hawaja hukumiwa, kabla hawajafika Golgota, kabla hajafika kwenye fura kichwa hajafika Calvary sema wanaana wanateswa na askari. Eh, bila sababu. Leo hii mtu akihukumiwa kunyongwa kisheria, hapewi adhabu nyingine, ananyongwa tu. Kuanze ukasema au mkate sijui vidole, umchome sijui umnyongoe, e, dev sijui umtemee mate hapana. hivyo vyote ni uovu tu wa wanadamu anaongeza. hufurahia eh, wanadamu hufurahia mateso ya wanadamu. Eh, nipo Leo hivi akitokea mtu akasema nikibaka. Okay, hujamona ameiba. Hujafanya nini? Watu bila kujali, bila kufanya nini, bila kuuliza, bila kufanya nini, walajugua mawe na mabati na, ma, ma, ma, ma, na ma, kila kitu kinachoua na kumrushia na, na kumchoma. Na, matairi sio wanapata wapi? Wanapata matairi hapo hapo, wana mafuta wanayapata wanamchoma. Eh. Kuna watu wengi sana wamefia wamekufia katika mobu psychology lakini hasa hasa kwenye hiki kipengele cha hawa wanaoitwa viongozi wa, wa maafaskari wana hivi vitu vyote kwa mfano wasingemtemea mate wasingemdhahiki ingemzuia kufa kwani je walikuwa kwa walikuwa wameambiwa na na kwamba emneneni mkamfanyia haya yote ana walijamlia wenyewe na kumwimbia Leo Hilda anaingia anaingia kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye mikono ya vyombo vya dola labda kwenye mapolisi huko anaingia na pesa ngoja aje ahangaike namo ya kuipata wakati mwingine asipate. Eh mwalimvua nguo akazigawana wenyewe. Hivi Haku, yote hawakwambi tumwa. Ndio sababu bascar wanamuuliza wanamuuliza Yohana ambaye akasema ehe mtumbie sisi tufanye nini? Si hiyo ni bascar tuajiriwa kwa kazi hii msiwaonee watu eh hey, kwa sababu alijua wanaonea kwani apa Yesu hakumonea hey, alafu mridhike na mshahara yenu eh hey, msiwa msiwa msiwa watu hey, kwa uongo Usi, usidhani kuna jambo liko kwenye biblia yako baki mbaya liliwekwa mule kwa, Liliwe kwa, kwa sababu hayo makosa yapo mtu naamini anaweza bado akawa askari mwema bila kuwa katika makosa haya akifata ushauri wa Yohana Mbatizaji anasema fanya kazi yako usimshutaki mtu kwa uongo alafu ebu mtu Yesu alimonea. Tokoje hapa wangu awabariki sana Tumuta, hapa kwa namaka mema nzuri wa 2023. Baba kwa ya neno hili ya matendo 27. Ndugu naamini maneno leo yana ni mengi hata tena haya sawa so, na kusudi makubwa na huyu anayesikia kutokea mbali kumpekia njua na kuiyafanyia kazi na sisi tu kwa Mungu ukatue bariki katika haya patu tie nguvu na kutongoza. baba libarikiwe ilionolewe kwanza jina lako kuliko vitu vingine vyote mungu apeka jina lako tunaamini katika pokea yote amen